مل قبل کنستازو ماخ کی،, کی سننن قانونونا دا اللہ فسیرو گرزئی فی الارض فزمکا کی فنزرو گوری پتور دا عبرد کائفکان آقبت المکذبین سرنگیو انجان دا دروغ جن کول کو علک دا مسلی معلومه قرآن قرآن تا ترغیب هازا دا قرآن بیان ان دا بیان دے للناس خلکو لرا وھدان لارخذل کے دے وموعظۃ لمنکون کے دے فائدہ ددی ټولو چاته دا للمتقین متقیان اوتال ولا تهنوا تاسو مسستې گئی ولا تحزنوا مغمجل پی گئی وانتم الاعلونا تاسو بوچت یې په دنیا ان کنتم مؤمنین که تاسو پوره مؤمنان یې د قران په سوره چلی گئی اگه تواشی جنگی زخمونه دی این یم ساز کم کورسی گی تاستا قرخون زخمونه فکره مثل قومه یقینند را سیده لده اگه کافرستا مقابل تا قرخون زخمونه مثلو پشاند زخمونه استا اگه ده کفر ده پار جنگیگی پخپلو زخمونه نده اتا ده ایمان ده پار جنگیگی انوازه زخمی شم تلك يامو داپورزی واقعهتی نو دالوها على راړو منې لر پشان دبو کې با لاسی پهمان د خلکو ممنانو کاافرانو کې کله مسلمانان زور کوم کله کافر ېعا الله جه انفاق سره د د دې رپار چې خکارې الله الذي ناغ خلک عملو چې معې را وړ د ته خضا جوړ کې ملکم پتااز کې شهده آشيدانانه پاکستان لو جہاد په سبيل الله سره یو د مومن پته لګي چې له مخلصي او کنا ابلتي الله شهید جوړي او الله الله لا يحب الظالمين من نصات الظالمين والساره ابل محس الله د دې لپاره چې خالص کې الله الذين خلقوا لرا امنوا چې ایمان راول دي په جہاد د سړي پته لګي ويمحق الكافرين او کم کې او ختم کې کافرانو لرا تیزی ورکی جہاد تکتاو ہے زبا جانت تکتاو جانت تکتاو زی از سکری دی جانت تی ندی ام حسیب توم آیتاسو گمان ساتی انتا دخلو الجانتا دی خبری چی تاسو بلارش جانت تا ولم ما یعلم او تروس پوری ندی اختار کری الله اللہ اللہ دین آگا قلق جہادو چی جہاد کئی ملکم ستاسو نا جہاد دلانا دکھ کرے اتواز جانت وَعَلَمَ الصَّابِرِينَ أَوْ تَرَوْا صَبْرَ اللَّهِ إِنَّكَ كَرِيمٌ صَبْرَنَاكَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ يَقِنًا وَيَتَاسُونَ تَمَنَّوُنَ الْمَوْتَ تَاسُوا غُفْتَ مَارِقَلَا مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ مَا كَانَ مِلَاوِيدُ تَاسُوا دَمَارِقَ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ يَقِينًا تَاسُوا لِدَمَارِقَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أَوْ حَالٌ يَجِتَاسُوا كَتُلْكِ يَوْمَ الْتَالِ وَآخِرُ اوواب بالعالمین ایتو آل عمران ده سوره آل عمران آیات نمبر ایک سو چوالیس دویمہ شروع دا فا فی سبیل اللہ کی فارسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا ایک سو دو نمبر دا ایک نمبر آیات تے صحابه کرام و مومنان و توئی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم با خود دی دنیا نا رسختی گی و, نا. نا. و, و دن و رسط بیا واپس گردی دی دین اسلام نه نه دا اللہ عبادت او بندگی و دین بکوئی محمد صلی اللہ بانی با مرگ تاسو باد اللہ دین نپری دی وما محمدون نده محمد صلی اللہ اللہ رسول مگر رالی گلشه پیغمبر قد خلط یقیناً تیر من قبلیهی محکی دینا الرسولو پیغمبران افا اماتا کچری اغامر غمرشي او قتلا یا او وجلشی انقلبتم آتاسوب گرزی علی آقابکم پپندخ پلو ومین قلبو سوک چیو گرزیت علی آقابی پپندخ پلو فلن یضر اللہ شریع غنقصان نشی رسول اللہ تا شیئن معمولی اوسو چي دا الله په دين خلاق پاتې پا شو وا ساجز الله والشاکرین زردي چ بدلا ورکې الله شکر يستل کوتا محمد وسالم چ کله وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لماديني منوري د موقامو باندوا سخو توایي داغي ناراغي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تا گئے او کور تلړو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخخکارہ کو او خپل کو او زه ما وره پلار دي ستنه قربانی ازما از ر په الله قسمي کم مرچ پتا واندي الله مقرر کړو غي در راوستو بیا بیا پتا مرگ ناراضي ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورا راستی او او کچا و چې محمد صلی الله علیه وسلم مردې نو سر به کټ کوم اغه تی ورځه جمعه تا پیغام ابو بکر صدیق سے بیان او تقریر او خطبه شروع را صحابه کرام را جمع شو نال الله حمد و ثناء اوئے او دا اعلان وکړو من کان یابود محمدن صلی الله علیه وسلم سلم فقدمات چارج دې محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کا غمر شو وا من یعبد حی لا يموت اسوک چې د الله عبادت او توحید مري هغه همیشه ژوندې دی مر په ناراضي او د عمر آیاته له سورې زمور يوم اول استل و انهم میتون او دا 144 نمبر آیات د هم د آل عمران اولستو پیغمبر غم لوی شانو حضرت عمر سیب غنته کې د زهنه خبر دعوتو دا یا ټولو لیکن د زهنه وتی حضرت عمر سی وبو صحابه و دایاتو نووی د سلافته شوا محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا په ژوند مرد مردې دنیا نه روزحت داغه سياره زمانه کې دا مسلمانانو ديني راهنما حق فارس عالم کده دنیا نه لړشي او دا کوم شاگردانو او مریدانو وی هغه له پکار دادي چې خپل کار د توحید او د دین او د سو نت جاري ساتي دا وبره ازی کنه د هيا تعلقي تا کرام ته تسلی ورکړي مرغ بپراجي خپل دین بنپري دی او چې څوک واپس نه الله ته نقصان دي رسول زنده وکړه از څوک چې په دې دین کلا کی الله ورلا په دنیا او په اخرت کې ایواز ور کوي وما كان لنفس لذی مناسب یو نفس لران ان تموتا چې مرشي الا باذن الله ماګر کمریږي نو الله په حکم کتابم مؤجل د امر د هریو نفس لیکل دي مؤجلا نیټه مقرر و من یریذ ثوقی غاری ثواب الدنیا بدل د دنیا نؤتی ورکوم اغا تمین ادا بلید دنیانا و من یریذ ثوقی غاری ثواب الاخرتی بدل د اخرات نؤتی ورکوم اغا تمین ادا غینا وسنجز الشاکرین زردی چ بدل ورکوم شکر یستونکو تیزی ورکی قتال فی سبیل اللہ تا وکایی من نبین دیر پیغنبران قاتلہ جگڑ کریدا ماہو دہری او پیغنبر پمر گرتیا کے ریبی یونا ڈلو کثیرون ڈیرو ریبی یونا رب والا خلقو کثیرون ڈیرو فماوالو اغینو سشیوی لما داغ مصیبتنونا اسوابا هم چی رسیدلی وغیتا في سبيل الله فلارد الله كي وما ضاعوا وغايكن زور شينو وما استكانوا غيزن الشينو كافرتا والله ان يحب الصابرين من ساعتي اغا الخلقتا سرال يا غي صبر قول كي وما كان قولهم انوا وينادا غي الا أن قالوا بغردا يا ويل ربنا يا زمن اغفر لنا اوبغی من تا ذنوبنا گناونا زمن و اصرافنا و زیادہ زمن في امرنا پکار زمن کی ستا دی دین کی زمن نصر زیادہ شوی نوی اللہ من تیم آف کی و ثبت اقدامنا او کلک کی اغفی زمن د دشمن کی و انصرنا على القوم الكافرین او تیمدادو کی زمن پا خلق و کافرانو ساسو بمدا دعاګان اذا الله نو غواړي فاتاهم الله ورګلای تعالی ثوابات دنیا بدلته دنیا کامیابی ورتور کرا وحسن ثواب الاخرہ او خستا بدل د اخرت جنتنا والله يحب المحسنين الا امنه ساتي هغه خلق سراچ خپل کی لا الله بنا صبرنا کو او خوذا الله بنا محسنین وسری الله پدین تکالیف او برداشت کاه اپ زړه کې دی اخلاصي ا د خپل پیغمبر په طریقه رواني یا ای الذین آمنو مؤمنان الله منکای تعبد ارا ده کافرانو یا ای الذین آمنو او د ایمان خواوندانو ان توثیو الذین ک تاسو خبرو من نه داخل کو کفرو چ کافر دی يردوکم دغا کافر بهو گردی واپس تاسو لرا علا آقابکن پپلو استاسو فتنقلبو به گردی خاسرین تاوانیان بل داسه للا کافر سرمینا محبت مساطا اللہ مولاکم اللہ استاسو کارساز دے وو خیر الناس ورین دغا الله غرده د امداد کونکونا مومنانو تا اللہ تسلیور گئیس تا مقابلکی التوحید رسالت په مقابلله کې چې کم کفار راوتی دی زبستا سنو سنو زرد دی کو فرار راوتي دي زستاسوونه رمم سنول کې زر د چې وبه غورځو من في قولووبلهنه پرنو دا خلکو کې کا فروج کاافران دي سب غورم او الربا یاې لرل ې بما اشرهکو په سبب داغې چې غې صدار جوکړي دي بالله د الله سره ما آغا کسان حصدار جو کری دی لب یون از دل چی ندر الله اللہ بیهی دا آغای پا شرکت سلطانا حجتا و دلیل نامت لب چی دلیل پیشتی خوخده ندر آلیکنه لده سر دلیل نیشتی دا آغای پا شرکتا خوخده توب بانده و مقواهم ازاید دا آغا کافرانو اننا رور رو دی و بیعص مقوا بد بد دی زاید دیرکی دو دی ظالمانو وله خل ص د کوم الله یقین رختیا کړي تا سره الله ده خپللوو خصونه هم کله چې تاسو وجل کاافران د ا د الله په تووف کو مسلمانانو غزو او خکې لبې باو الله سره دا لوس کړهز تااس د کامیاب کوم هنه رستو بوزدیل شو بیتی فاقی را لاد امیر خلافو شو را کامیابی پا شکست بدل شو حتی تردی پوری دا فشلتم کل جتاسو بوزدیل شوی و تنازاتم او تاسو جگل او کنی او بل سرا فی, الام فی الامر پا حکم نا کی پیغمبر که عبدالله امن جبیر ردی را تنهور تاوی ما تا پیغمبر ویلی دی ازای نبا نخوز این مرکز نا دایو ینا د پیغمبر د خبري مطلب دا نه دي زې اوس کامیاب دي وا سویتم تاسو نام فرمانيو کا ممبا دي ما پښتا ګينا اراکم چوخود الله تاسو تا ماغا تحبون چې تاسو سره مینا ساتلا سورای سوف کی راضی ته صحابه مینا سره اخرى تحبون نصر من الله او فتح القریب صحابه مینا دې سره وا یا الله به ګټه ورکای. الله بمن سر اندات کي. نه د صحابه د ګټي او د کامیابۍ دا لازمېنا و. ا چې ګټه راشلو مالی غنیمت پکې پخپله بیا راځینو. ملکم زنی استا سنا من اغه سوق يرید الدنيا چې وختله دنیا دنیا څه مطلب د دنیا ګټه دنیا فتح او نصره کي وختو. و ملکم زنی پتاس کي مې يریدل اخرہ اغه سوق چې وخت له غټل غټل اخرات ته د دنیا کامیابیو غټه غټل چې نصر من الله او فتح قریب غټه او اغه مرکز کې چې کم صحابه پاتیشو دا غي صرف اخرت مقصد او چې د پیغمبر خبره ومنه الله او فمن جنات تبعه ای تاسو دواړه غختل څه مطلب صحابه کرامو کداغه مرکز دا پری خو الا مومنان تطوحد کی و. و پا کامیابی ورکړل د دی په مال غنیمت کې ثواب دا لږه دا دی څه وو د دې لپاره چې اس کاویابۍ د راځي چې په لرونو سره امدادو کو پدې کې دې د پار را کو شو نو مال غنیمت کې خدای غي په ار صورت کې ثواب کرا کو شو او او که په مرکز کې پاتې او به ثواب نو دنیا له مراد د یوری دنیا نه مراده د دنیا اغا امداد او فتح دا اللہ دا. ثم صرفکم بیوارو اللہ تعصو لرحانہم دا کافرنا دا صد پار اوارو لیبتلی, لیبتلی اکم ندید پار چی ازمی خوکستاسو قرآن کریم کی سوره انفال کی رازی یا ایواللدین دا جیحات قوانین التبیانی تیرا دیارنس یا ایواللدین آمنو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفاً الا تولوا الاكبر او كافر سر جنگي کي شان کي و من يوليهم يومئذ دبرهو الا متحرفا او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله صح غن علي تخت لكن صحابه کرام تعال معافي کړي له اب يقينن ما فيكر لله عنكم استاسونا لامراري قدراري فعل ماضي راري اصل پارا استاسو ما في يقيني لقاء ما ما فكره عفا يقينن ما فيكر لله عنكم استاسونا للمركز هم پريخدو ندي پريخدل دا گناو اللهم ما فكره بس صحابة اللهم ما فكره والله الله ضوفا لین خاون نفضا لین علی المؤمنین پا مومنانو استوسعیدونا کلچ تاسو روانوی پا مختزمکی مدینی تا اسعاد ستوی نادس سعد نلی سعد ستویشی خاوری تا لتاسو مدینی ترفتا روانوی پا زمکا ولا تلونا اتاسو پشانکتل على احد یوکستا وررسولو حال جی پیغمبر وررسولو حالا پیغمبر یا دعوكم اغرا بللتاسو فی اخراكم پداس حال کی چه پیغمبر پا رست جماعت ستاسو کیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہادری اللہ ذکر کئی رست جماعت تسابو کیو ادا سارات اللہ فدینیتا فاتفابکم فسوی بدلہ درکلتاس تا غم من خبکان بغم من سرد غمنا لوې غونه در باندې راوستل مصیبتونه در باندې راوستل یو ها مرکز یو فتح په شاکیس باندې بدله یو د پیغمبر د غم आवाज دا مصیبتونه ټول دا سنفاره لکای لا تحزلو دې لپاره چې تاسو پراتل کې زمانہ کې ډوخه فقیږي امنا قانون دار دې چې کله زړې په کاټو کاټو مصیبت ذکرې او پروايي دې دامی در تذکر در رسول نا پیغمبر د وجلو اعلان شیطانو که نو پا دی صحابر دیر خفو دا غمو انا آقا کامیابی فا کمزوروالی کی بدلشو نا دا بلغمو انا آن ناستازو تیخل دا بلغمو نا دا تول غمونو میتاز تسل پار در کرو سیتازو کلک شیعن دا دا پار بیاکبتاز رازی وی مال دین ریل سختی تیرکنی وله لکای لا تحضنو مطلب داره خواه فلی دا پونه شوی وی هاو کنا لاؤوس می غیر تکلیفونه دا دیده پار در کرو که اندب یاسه تکلیف را دی چه تخفا که جینا یاو مانا داره دیمه مانا داره وَلَقَدَ عَفَا عَلْكُمْ یاقِنًا ما فکره دا اللہ تازتا لسه دا پارا لکای لا تحضنو ادیده پارا چه تازو نقم جل کی الله غند سرنی دریمه مالادا دا دریمه مالادا چې لکایلا کې د الله لا, لا ملک زبر لا د زیاتی دي لبیا د شمعنا شو فصابکم بدل درکا الله تاسو ته غم من خبکان به غم په سبب دا غا خبکان چې تاسو پیغمبر تر تا رسولو لکای تهزنوا لکای لکا لانا لکای تهزنوا لیکای تحزنو دیده پارا چه تاسو غم جن شئی اللہ داکار دا دیده پاراو که چه تاسو غفا کی علاما فاتح کم لچه کل اللام زیادی شی نو علاما فاتح کم بیادی سرنه لگی نو بیا بسی بیا با دیده اللام زیادی که نا نو پیغمبین په سبب دا غغم چې تاسو رسولو پیغمبر تا لکای لا تحزلوا د ویله پاره چې تاسو نه خفه کیږئ آئنده زمانہ کې علامه پاګې فاتکم چې کوم فوت شستو د لاته مال غنیمات هل دوی په دې خبر کړی چې مال غنیمت په سي خفه نشي ولا ما اسوابکم انا خفشی پاغ باندې چې رسولی دي الله تاسو تا شیدان در تیجور شو پدی خفنشی ازدخون رانو واللہ و قبیرم بی ما تاملون اللہ خوردار دی پاگی چی تاسوی کوئی خمانزلا بیاراو لگا اللہ علیکم پتاسو من بعد الغم می پاس تخفتان و غمونونا امانتن ارام اغا ارام سو نعاسن پرکالیو یخشا پتکا طائفتن یو دل منکم ستاسونا اللہ پی خوب راوستو قانون داره چه کل استره پریشانه از استر که دی لکی او انا اگه استره غم مصیبت ختم شی غصوه بدر که ام اللہ پس آباو او دارا هستیو ادلتی ام را هستی استره واله ولا ختم که وطاقفتون ابل دلوا قد احمتهم چه یقینان قصد کرو داغای انفسهم سرونو داغای یظنون بیالله خیادون کل پالنس غیر الحق نامناسب منافقانو او د هغه پلال باندې نامناسب حکومت وکړه دا غومان نو اڅواله جاهلیه غومانته نه پوهیایي یقولون وی ته حلنا عشتهم درا من الامر د کامیاباینا من شی انسوشه من ته پیغمبر ویلي چې تاسو به کامیابیا نو کوم دا د منافق خبرې کا عدا همتهم يقين يقينا قس کلو دا غي الفسهم سرو دا غي خاصه څه کړو چې بس موږ واپس یو زو او د خپل د بچاو په غم کې ګرځیدل بالله خيالون كل په الله غير الحق يناسب نشته کامیابی زوال الجاهليه خیال د ناپويایي يقولون وي غي په خلی د منافقانو علنا ائشته مندرا من الامر د امدادو د غټنا من شي انس شي ننشته قل اوایا ان الامر یقینا غټاو کامیابی امر اختیار كله تول ل لله د خدای دی یوخونا پټول دي منافقانو فی انفسهم پزرونخ پلوکی ماغه خبر ییوب دون لاکو چاغه نخ کار کول تا تا پیغمبره فضلت نه پوهيږي ای دای پزروک چې څو یې طاقت نه خاره کو یقولون وی دای لو کانلنا کچریوې منلرا منل امر د اختیار نا چې زمون خپل خوخه وی شیء المامولی ما قتلنا من بنو وجلشی هاونا دل تکې دیو خود کی بنو وجلشی خو زمنګ اختیار نه ده اونګ پسور راوستیو اول تور توایا لو کنتم تجربیت تاسو فی بیوتکم قخلو کورو لکی لبرز اللذینا خامقا پڑا گشیو گو اغا خلق کتبا علیم القاتلو جمو قرر کشیر پاگئی وجل الامت واجعهم اغا سایونو دا وجلو د دیتا اغا پل مقتل تا وخامقاراتا جکم زی وجل جیخا ولی ابتری اللہو انا دینا پارا چخکارا کی ابتلاو کی از میخو کی الله. ما غافي في صدوركم استاس پزړونو کې پروت منافقانو ما تروتل تخليمو ولا محصا عدد د پاره چې خالص کې ما غافي قلوبكم چې پزړونو استاس کړي والله عليم بذات الصدور الله پويږي په خاندان د سینو ان الذين يقينا خلق مراد دې دای کې صحابدي فقازوه احد کې تلل لكسن کې پاس تاسو صحوه استسعدونا ولا تلونا نوراتنا دقاء صحابة دي إن الذين يقننا خلق تولوا جواوردو منكم استاسونا يوما پاغراس التقل جمعاني يجي مخ يغدو دلي يو دلد مومنانو دا پیغمبر ابن دلد قافرو ندائجي هداء كارکره و جتلل إن مستز اللهم یقیناً خویولیو دای درال الشیطان و ولی بباد ما کسبو پس انی آغی چی دایو کلو دای, دای سکریو اکان داو مرکزی پری خودیو دا غیب و جوانی داکارو شنو نا داکاری چیوکو چی دای تختی نا دا خوگونا دی نا خدای پاک فیدازو ما صحابه دی ما ما فکری ولقد عثال ولقد عفالله یقیناً ما فکری دا اللہ. عنهم دایتا دا صحابه نو مافای او د توبې اعلان قران په خپل ذکر کوي د دې کې سوزله وي یوی په 152 کې وي ولا قد عفا عنهم وینې دي او نه دې ده کې دا 155 دي نو دلته والله ولا قد عفا الله عنهم د دې په نو شويه صابو په شانتي باندې ایوي بیا دا کار د شيغانو در روافيز دي هغه پسيليګي ايخه ولې الله ورته معافي کړل نه کنه معصوم نه دي معصوم انبيي دي صحابه نه شي دي په خپل شو ګنابانې کلک نه دي پات شي الله معاف کړل دا وياط ساتي کستا سمح کې څوک د صحابه او ګستاخي کوي بيعدادي کوي او پسي خبري کوي انه د قران دعاياتو نور توائيه ولا قد عفا عنكم ولقد عفا الله عنهم سنگ جملہ مصطابلی لام راری قد راری عفا جملہ فعلی راری او عن کم راری عن ہم عن ہم عن ہم او عن کم ستاسنا میری جولی ان اللہ غفور یقنن اللہ بخون کے تاسویں معاف کری حلیم صبرناک تے ستاسنا انتقام او بدل ناخلی پوشوئی او څنګه د صحابه په بارکه قران سوې لقد رضى الله عنهم ورضو عنه لقد عفا عنكم ولقد عفا الله عنهم په دې لے پويږي دا يا ټول وګوري يا ځات یې ښه ا دې نا جوړه خلک ته ایمان صحابه د سنت او توحید معیار د معیار پدی به ګوري پدی معیار آیاتونه تاسو تمویل دي او واستوب عمر روان شي و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس دا صحابه ایمان دا صحابه عمل الله په نمونه کې پېش کوي فئن امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا سوره بقره کې د وسلا اوراره کې ودنت آیاتونه کې رازي له صحابه سره ډیر په محبت ساتيخه دانه چې معصوم دي له شیری و اللہ معف کری یا ایو اللذین آمنو وو دی ایمان خاندانو لا تکونو مکی گیتاسو کاللذین پشاندان خلقو کفرو چی کافران دی وقالو اوویل دی اگئی لی اخوانیم پا بارد رونو خپلو نسابیو که مسلمانان صحابا د اوصو د حضراج دا خلقو دا رون نسابیو اپدائی منافقانو النسو غی د خپل ورو نو نسبی په اړه کې ایزان دور ابو کله چې غی ګرځیدل فل ارض پزمکا کې مال تجارت کا د رشې او کانو یاو غی غزن غذا کاول کی سفر کوي مرشی او جهاد گئی او شهید شي نا غی مرشونو دی خلق وسوي لو کانو کچری کا وای دی عندلا منصر کور مدینه که ناسوه ما ماتو دیبنو مرشیوی وما قتلو دیبنو وجل شیوی دا کارولی اللہو که غی ملک لاوی وجل یجال اللہو تدید پارچ اگرده اللہ ذالکا دا شهادت و مرگ دا غی حسرتاً ارمان فی قلوبی هم پزنونو دما منافقانو که ولکا که کور ناسدینو دا مرگ ننشی بچکیوه اکا سفر کائے ندانا چلتا و ملے گئی رکا مسافر تول خود نم چې گئی اکا جیحاد کائن ندانا چی مر بشئ مجاہدین خود تول نم لے گئی دم مرگ راوستو ولا جون راوستو ولا اللہ آرے واللہو یخی اللہ جون کول کئی و یمیتو واللہ ملول کئی واللہو بما تعملون بسویر دم کلا نا تا چی سکایو سوای اللہ دا فدیت والله الله بما پاږي تا ملونا چتا سو کوه يغيلرا بسوير لدن کې دي ولا ين قتلتم كتا سو وجل شوي في سبيل الله پلار د الله کې او وتم يا امشوي په خپل مړګ قتال لا चले حلال رزق ځان لګټي کافرانو په قتال کې شهيد شوي او دار کې په خپل مرته مر شوي ما الله بدي بخي کنه لمرغفرتون ها بخا بخنا من الله اذا الله ذ طرفنا ورحمه ون رحم خيرن غورا لي مما داغينا يجمعول اذا خلق راغنده جو مكيه لو اذا نظم قتل مربشم ان نظم قال حلال رزق نگتم مربشم الله دا شهادت و دا مرگ ده دا الله پلاركي ادا حلال رزق طلب كي دل عين غورا ده ولئن متتم كملا شويه تاسو او قتلتم يا وجله شويه تاسو لا اله الا الله صل على تبا توخ شرون تاس جمع قول شيء لا اله الله کې دي لام سره الف لیکل دي نو چې څنګه لیکل هغه سی بنوای لا اله الله بنوای بیا ګوره معنا روانيږي لا اله الله بوای خامخ الله تبا توخ شرون تاس جمع شيء د امیر علي محمد صلی الله سلام اخلاق اللہ ذکر اسباب تر رحمت من الله اذا اللهنا لين تلهم ترى دايتا وطي غبر الله رحمت پتہ انتی ور تنرم کڑے ها ولو كنت کچری وے تو فضل بچبه خلق جبل سری نا کرے ان نور خیم خدا جب میں جب کنٹرول کا كا کرنا پوچھی چاتے پی بدرت وے نو محمس السلام تا اللاوی کتبت جبه وی دا اخپل مرگری دی کنزلی رتلی بی غیره تا دوسو دا دانی ورتویلی لده دی نتیجه بسوا درم غلیز القلبی سخزره لن فضو خامقا من حولی که دا خواستانا امیر لپکار داری چی دا دا خلصمی اده دا زلن نرمی انا اخپل مرگری امیر دا بوسره راوندې مینا محبت پېو پښویې کنا محمد صلی الله علیه وسلم کې داسې فاتو پچه مه چاته سنوي بدره دې مینا محبت خبري ازري نرمه انا صحابتي چاپی هر استاد هر دایره هر امير لفقار اخلاق تي چنه چاته بدرت کانسل نکي نرمه جبه واستا او دانګي فضل مهربان انو د سره واخپل مارګریډا اګوندی پلاره او مورلا دارانګې د کلیو د محلی مشرلا دغه ښه ستر اخلاق فقاردی او نرمه جواب منافقا روينا نرمه فافو انهم ما فيو کذایتا خدای معاف کړه الله خپل پیغمبر ته وي او معاف کا اور اخلاق تشورو واستغفر لهم ابهنا واره داینه پارا داینه کتشوي أستاهو كميني ملننو بخنة اللانه ووارا وشاورهم في العمرو أمشورك وددائي سرى پا شاور شاورا يو شاورا مشاورا تن عشارة يشارو شارة يشارو دا جوفي وابي دي مالا يصدا عربوى شرط چه کل گبین ده جاولین راو باسی ده جاولا او چینجی و مچهی و سی ده پخی طریقه سنبال کی نو دیوی شیرتو لحسلا سمطلب گبین می چان کن نو دلتا ده مشوری سمطلب ستا مرگیدی خواگی, خواگی تی اخلا خواگی لکه ده گبین غنتا که مشوری و تال درکی ده زور ده اخلاسا مشورا و سرکوخا د مسلمانانو کار خلافت کار دا مشورین ورستی په مشوره به تر کیخه او دا مشوري امور قران کریم ذکر کړی وی رستم مجادله کې وراشی د خدای او د خوای د رسول په خلاف په مشورې نه کوي نه نتی په مشورې کې د شرک او د دعاو رسم رواج لکه قانون نه خلاف د پیغمبر د سنت نه خلاف قانون په عمل کې جوړا نه نه مشوره بستای شي دا مشوري امور بد شي دا قوان کریم دا اصولو او د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو پابند په وی پا دی با مشوری تایی لی اللہ قانون منگل قانون جو کرده دی دا پاراو مشورا نکای جدی ملک قانون جوړو قانون خوزمان دا دی کنا مشورا با پا دی کنای جدی دا قانون با پا دی ملک نافذ که و سنگا دی داو مشورا که کان مشوری قانون جوڑو لی لنا قانون خوزمان ستاشتی او فقه هاو را از که ده قرآن و سنت نفقه تال ابوابی ترلی دی نو دانه چی رازهی قومی سملی و صبعی سملی راجبه کچه قانون جوڑ که لنا مشوره بای دیده پاره قانون زمان شته قرآن و سنت خدا و, و پا دی ملک اپا دی دنیا لاؤکو نافذکو سنگه دیده پاره و مشوره که که دیده پوشوی که نا ناو که ناو ان خلقه نا پویی که رازه قانون جوڑو نو قانون خدا وما يتبع غير الاسلام دين فلن يقبل به مشوره بسلا کوي مشوره به اله کوي ا دا مشورې اهل برا غونډه کوي کله اسپیتال خبره ای ډاکټران تعلیم خبره ماهران تعلیم د قرانه او سنت او د دنیا د علمونو خوېږي او کله حفاظت خبره ای د ملک او د بار انو جرنیلیانو فوجي خبره اجماکې کله زراعت خبره ای چې څوک په زمینداری پويږي دا غیب آرول و سمبالول و پا دوایای دا دا سی خلکو نو مشور آخلی لی دا منو نو مشور آخلی اوٹ پا کیورا چایی ادھائی دا جاہل او دا عالم و مفتی او یو لو سینسدان چې یو لو جرنیل چی او سر خر چلی اغام سندکی تا اوٹو گورزائی او یو دا سی صفتون و الی اغامو گورزائی و دا خرو دا چلول و اغامو تون لسی ادھا جرنیلیان و مفتیان و داک چی آگا هر پسی روانی په ایسن پوئی گی خوچوٹو نے سیواشو آرائے سیواشو آرائے انو آگا ونا ملک بادشاہی نو لاغ کولے ما شو آرائے دیتا جمہوریت و مغربی اسلام کی جمہوریت تے خو اسلامی د مشورې اے کار بیخا لما روڈ پا کراشی ایوی غارتا لوی مفتی دے قاضی دے جرنیل دے لوی ڈاکٹر دے اوولې غارځتا څنګه له کورځي جارو کوي پټکی نه پويږي فارا قابل خلکو پنزي او د ناقابل خوبوسي چرواني پیسې نه پويږي الیټموږه وي ادای لسی نو جج پرې سره چاله کوي د ګټل دا لمل کې اختیار ورته وي كل حلی استوي الذين يعلمون لا يعلمون د قران نه خلاف دا د مل قانون دکنه دی وی وی منگوی ترقی کردی دا او وی اسلام کی شخصیت تی اسلام کی روح شخصیت نشتی اسلام کی جمهوریت تی شورا دا حکم جمهوریت او شورا چه قرآن و سنت کمویلی دا لما شاورت نا ورست لا تبیع حکم کهی چه دا زمن امیر و خلیفه را اورای و دلاتی قلق ناخلی وشاورم مشوره کوه پهې غمبره د دا نهخواږې خوږې را اخله نه چې کله تا وشاورون في امرو هم کار راژي او د مشورینو د سره مشورهړه د مشورې په معه پو شو شیرله اصلهګې د جاول نه ببو نه راویسته نهصففاشي که نه د دغسې بسستا مګې ممنان کې به او د قرآان د سولو اد به د مشورې ارت بایدیانې. عقیدہ کیدا کسان چې په دنیا مکوئیږي په فوجم مکوئیږي په دا تیرام مکوئیږي په قران او سنت مکوئیږي دا کار ماکه تر اخلي دا بس نته فایدا اعظم تا کله چې ته سلاو کې فتوکل علی الله اعتماد وکړه الله ان الله يحب المتوکلین یقینا الله خوګړی آ خلق چې اعتماد ته اون کې پالا اله اعتماد کله وکای مشورو کې اپی صلاح لی پی یوکارو کرنو اس پی اکیمات کئیخا پلی دہنب ہوئی گی اول با مشورہ کئی رائے با اخلی دا قرآن و سنت پر رانا کی د دنیاوی علوم پر رانا کی لاغین ورس تو پی یوکار پی صلاحو کی چیدہ با کوم اس پا پا اللہ اکیماتو کی اللہ الله ک سرکم اللہو کجھرمدادو کستاسو الله. فلا غالب لكم نشتہ ضرور کی دل کے پتا اسو و ان یخذکم تہ کمزوری کی پتا اسو ر اللہ فمن الذی سوک تہ اکاس یانصرکم چ یانصرکم دو کی پتا بعد ہی کمزور والی دا اللہ نا اسو نشتہ و علی خاص پالا فلی توکل المؤمنون زاند یوس پانی مومنان غزوہ کیو کمبل رکشو سورو حدیبی تاو قال خپل پیغمبر پاکی ته وای دا د دنیا د سیاسيانو غنډه کېږي یا ځان له پکه غونډه یې واخلی پیغمبر ته اختیار شته چې لا تقسیم میشه نو د ځان له پکه غورا کول شي نو خو یې طرف نو ورتدا اختیار دی او کطا سوې اخلاق کړي دي پټکړي وې په جماعت پیغمبر دا کرونه کوي وما کان لنبین ندي مناسب هیڅ یو پیغمبر لا ايغ چیارا خیانتو کی پمال د حوامو کی مال غنیمت کو دھولو ټولو آنو دے پیغمبر خیانتو ننے کئی کنبلو ننے پتے خود دعوی رئی ومایی اغلول چا چی خیانتو کو پمالی غنیمت کی پمال دا حوامو کی یاکی را بڑی دے بیما آغی لرا غلہ چی خیانتی کردے یاو مال قیامتی پروز دا قیامت تو کم زی کیوئے شاہ تا چیارا پیجر نہیں دا خقول ہو یا سیمو تو بوجایو آلتای سیخ پا دا بنگلاو داشی زنیا چی پتکڑی دابا آلتای روز دلو وقتگاری اب بنگکار بے کئی پا دیا سٹا که اوخی پتکڑے که خواه پتکڑی که میخی پتکڑے که سیخ پتکڑے دابا دیا اوڑی که نا تونیا اکی اوڑا لاؤ نوست پا نوڑی بچی اٹنگ شتا با دی خوری دیر ارمان کاؤ علماء اکرام او د بیت المال د حکومت مال د دینتی سوق پټول کینې د غلول او خیانت وي دا جې ټول وزیر پټ کړو ځکه الله خپل پیغمبر که د پټکی دې بیراړي بادشاہ ل پټ صدر وزیر اعظم اوال لمال پر ورځ د قیامت په دښان طرف نه په دغه دوبړه کې واده ورېدو ادا براري او به ویني چې دا غصب وکې لکه د عوامو د مال نه ګرزانو ساتې ښه د یو تر خوشالي ماټه کدار داسو چې په سمت مې او سم ټیکه ادارشه چې د خلکو خدمت کړي سیمټ پورا لګای شیخ پورا لګای کمیشن یې پکې نو ورتاي چې هغه کې در تقوی بچو غستا حلال مال په شوي وي د خفي وې مالې کې دا نکلا لیسنس تیرا نه کو ځا پر از ده قیمت چی ده خیانت کرده ده چل باید ثم توفع بیابا پورا با اللہ ورکولشی کلو نفسی نحریه و نفس ده ماکا ثبت سیچی دنیا کی کلی دی وهم لا یسلمون دهی صرف وزیعته او کمینیشی کولی افا من اتبار دوان اللہ دادا قل پیغمبر تا صفائی کئی وزا ما پیغمبر خدا اللہ رزا طلب کئی نا ده خیانتو نا کئی افا غسو اتبا آجی روان دے. رضوان الله د الله رضا ټول پهسی کمال پشان اللہ دا غچا ده با اچاخته جو بسختین پهوسی من الله د الله له طرفنا د عوامو مال کی د وقفت مال خو چې سو خیانتو لټای انا دا خدع الله په غصه ده ومحواهو سایه داسې خیانتګر جهنم دوزاخته وبئسالمسویرو بد دزایده ګر دې دوتې دوزاخته ځل ساتي ګورې ښا اځینه چې کلی کې چرته منبر او چیمل شي د عوامو مال کی خیانت کوي ښا لجومات ممبر او چرمین شي ا خزنجي شي هغه کی خیانت کاه د سکول شي د کلی شي پس ته ده مشر ده یو وداکار کوي هغه کی سان له خیانت کاي واده ورېدو نو ګوره پروسه د قیامت د اډی خدای وې سو کې تفوس کوي راشدن الله زمانه مشرانو ګوره د الله بي دي الا ماشا الله خف فقيم افسریت ګوره اکثریت دال برخه د قران زک 19 کې کنه چې دي اون درجاتون دایله مرتبه دی اند الله د الله سره والله بشیرون بما يعملون الیذین که دا غچ دی کای و زم پیغمبر خو احسان دی, دی خیالاتونه کای لقد من الله یقینا احسان کړله الله علالمؤمنین اللهم مؤمنانو اذ طاغ وقتی باثا فیہم جراویلی کو پدای کی رسولن پیغمبر من انفسهم د جنس دا محمد صلی الله علیه و الیک اداسی آیاتون دا سویم دے یاو تاسوی پاڑن بای پارکی ربنا و فیهم رسولم ملهم یتلو علیہم آیات کان ویلے لے نبیہ پا پارکی کما ارسلنا فیکم رسولم ملکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویلے لی یاد ساتی کا نظریت دورانا او بس کئی لا پیغمبر کار سوے لا انبیاءو کار سوے پیغمبری کار سوے دا آیاتو نا بیاد ساتے دا بیاد ساتے یتلو علیہم ما جی پیغمبر پدھئی کراو لے گو لولی بدا پیغمبر پدھئی آیاتی ہی آیاتو د دا اللہ و یزکیہم پاکی بدھئی لرا لا کفر شیر کرسم رواج دا سلا و یعلمو ملکی تابا خیب دا پیغمبر دیتا قرآن و یعوال حکمتاو سننات سوال یا تو نشمارای ښا از انتر په خپل حالت کې نسیم ورکوي سورہ بقره کې 200 آل عمران کې 200 دغه پیغمبرانو کار څه دی وله کار پیغمبرانو کار څه دی د الله کتابونه خلق او تخیل او سنت ښا سره په اړه چې خلق پاچ او کله چې وایي زو قران لولم او خېما دغه پیغمبرانو کار نه دی لګورې ته په قران نه پوښتې ښا واځې خلک کوئی ځانه نه نه نه پوښه خلک هغه لپوئه کار ده چې دام دا خو د خدای کار ده او دا بار وتل دعوت کول دغم هم د خدای او د رسول کار ده دولا دا له دیخه په دې ده پوهیږي چې نه پوهیږي اچي او ام كانوا اگر چې و د خلک ملقبلو ماقدرات له پیغمبرنا لفي ضلال مبين خامخاور نووتی په ګمراه اختيار کې لام راري في ضاره د انقماس را دي خپل قران ته ګوره یا خو دې خو مو ګوره څلو لفي ضلال مبين خا مقاور نوتی په عمره ایت کاره کی صاحب کرام تسجر ور کوي او خود کې د تا تکلیف ورساله تاېدا تکلیف ده کم ده دا او تا په خپل او لما اسحابت کوم هر کله چې ورسې تازه مصیبت المصیبات شتيز دا تکلیف در ورسې ده قال اصحابتم حال لاله چې تاسو ورسول دي قال اصحابتم حال دا چې تاسو را سولې دې مې سلاي ها جوچند دې تکلیف أغاي تا تاسو کېو دا اويا شيطان شو اپا غزوې به در کې تاسو اويا مردار کړیو او اويا ته قيس کړیو را داږي جوچند نشوي نو چې کله تاسو ته دا مصیبت او سي دو دا لمہ اسوا پتکم مصیبت سر دا جمله دا قلتم او تاسو ان هاذا ده کمزه نو زمنده نا او یا کسانو شهاداد تو ادا کمزور واله